Molt bé, doncs comencem aquesta entrevista amb el Josep Cònsola que ell es defineix com a obrer metal·lúrgic i que avui ha vingut a fer una xerrada avui divendres a la biblioteca, de fet, organitzada pel Casal Pancho de Berga anomenada Naturalesa i causes de la crisi. I bé, doncs presentem el Josep. Hola, bon dia, Josep. Hola, bona tarda. Bona tarda. Doncs això tu et defineixes com a obrer metal·lúrgic, no? Bé, bueno, això sóc des dels 14 anys que vaig començar l'ofici uh -huh. d'electricista i amb això m'he guanyat la vida, uh -huh. vull dir, fins ara, que estic a l'atur. Però no t'has quedat només amb el treball manual i mecànic, sinó que has anat més enllà, no? Bé, bueno, he procurat anar més enllà, però uh -huh. potser el fet de començar a treballar molt jovenet, als 11 anys, doncs això et comporta ja una visió de la vida una mica, una mica especial, no? Uh -huh. per circumstàncies familiars i tal vaig tenir a començar a treballar molt jovenet eh, evidentment sense, sense contracte sense assegurar eh, el que se'n diu l'explotació infantil avui en dia que se'n parla molt el tercer món bé jo la vaig veure aquí vull dir, tenia uns anys amb, un, amb una torrefactora de cafè i tal que el fum doncs, etc i tot plegant no? i després amb una fàbrica de pintures fabricant pintures encara en aquell moment i també els pulmons se me'n ressentien de, en fi, de, de tots els dissolvents i tal, i fins que vaig poder tenir un contracte d'aprenentatge, és a dir els 14 anys uh -huh. abans no? per tant, doncs això et va implicant vas veient a veure doncs, com és que tu tens que anar, qu anar a treballar com és que a casa hi ha necessitats com és que altra gent no en té són preguntes que es fa una criatura, no sé si avui se les fan els que estan estudiant ESO i tal, van a l'institut i tal no sé si s'ho fan aquesta pregunta, jo me la vaig fer molt jovenet a tu, la consciència social et va venir de les condicions de treball, bàsicament, no? I de les condicions I de les socials, socials també, també, perquè el meu pare doncs es clava estat tancat a la presó a Burgós 4 anys quan jo tenia uns anys, per això vaig tenir que anar a treballar. Mm. I tot això, doncs, les preguntes, perquè el papa està a la presó i les respostes que vaig obtenir, dir, bueno, doncs, ell era anarquista, era un home, en fi, lluitador, i tant lluitador per la República i tal i Posteriorment doncs, va continuar organitzat fins que en fi, van desmembrar l'organització on era i en fi el van engarjolar i va estar des del 59 fins al 63 gairebé eh, doncs, a Burgos. Tot això forma un cúmul de coses, és a dir, l'explotació infantil, eh, en fi, una mica doncs, la vivència la vivència familiar i les preguntes i les respostes que un va obtenint d'un lloc, d'un altre, en pos en aquell moment, etc però tot això doncs, configura a l'ésser social, i és a partir d'aquí doncs, bueno, que un es comença a desenvolupar sent el naixement de les comissions obreres aquí a Catalunya, a la seva, a la seva fundació, a la fundació del Partit Socialista Unificat de Catalunya Manresa, eh, a Manresa, posteriorment a, a la creació de la Federació del Metall de Catalunya de Comissions Obreres, i fins a arribar a ser membre de l'executiva confederal de Comissions Obreres d'Espanya, fins que em van expulsar del sindicat a l'any 1982 per discrepar amb els grans pactes socials que es van signar en aquells moments, els anys 80, no? que era l'acord interconfederal, l'AI que se'n deia, l'AMI, l'acord Marc interconfederal i l'ANE, l'acord nacional d'empleu. És a dir, coses molt similars a les que estem veient avui. Per tant, el que ja passa avui no és res de nou, sinó que ja ho hem ja de ja, ja, ja, ja viscut. Molt bé, doncs... Sí, i... El meu caràcter meteorològic és aquest, no? És a dir, mm -hmm. Per això em defineixo en Canadà, tot i que estem amb, el projecte, amb un projecte molt maco, jo hi tinc, en fi, molt, estic molt entusiasmat de la Universitat Comunista dels Països Catalans, que no està escrit a cap partit polític, per tant, hi ha un, un grau d'independència important i, per tant, també de reflexió teòrica i pràctica, però no he deixat mai de ser un, un obrer meteorògic. No? Fins avui en dia, que, que et dediques, entre moltes altres coses, segur, a, a fer docència, no? Podríem parlar de docència? Jo, jo parlaria d'intercanvi, uh -huh. sí, no sé, la paraula docència no sé, potser no m'acaba d'agradar gaire no? Sí. No, no, jo soc més partidari de les, una mica de les expressions que feia servir Ferrer i Guàrdia no? o de Paula Freire no? d'un intercanvi no? entre educants i educadors no? uh -huh. és dir, si no hi ha aquest intercanvi una reciprocitat difícilment hi pot haver, hi pot haver res més de bo al darrere no? però quan parles d'aquesta universitat comunista dels Països Catalans estem parlant d'una universitat no formal no? sí, sortosament Uh -huh. absolutament no formal de totes maneres tenim un curs eh, sencer, lectiu, es és els dissabtes al matí i tot plegat però bueno, és un treball militant és a dir, ningú té cap retribució cap dels, dels ponents que hi ha a les diferents classes vull de cap mena de retribució de res per tant, recuperem unes eines que mai les haguem hagut de perdre. És a dir, que és el treball militant, és la dedicació militant, és les hores, és, en tot cas, vull dir un, un esforç que surt per, amb la idea de, la, de crear un món, un món millor, dir, uh -huh. no tant a canvi d'una retribució econòmica. No? I suposo que en aquest espai, sobretot el que et trobes és gent jove, no? o gent uh -huh. més jove que tu? Sí, gent jove. Aquesta és la gran sort jo em penso que ja és dir, la gran felicitat és aquesta, és, dir, uh -huh. és precisament trobar gent jove que té ganes de, de, té ganes d'aprendre. No? Perquè amb la, amb, amb la reflexió que vam fer i que fèiem al no? grup promotor de la, de la Universitat Comunista, mh, havíem vist que fa molts anys els partits polítics tenien escoles de formació de formació uh -huh. política, bàsicament l'esquerra em refereixo, socialistes, comunistes i tal. Amb el pas del temps... Uh, les escoles de formació política integral vull dir, amb una visió, uh, una visió universal, amb una visió de totalitat es van anar reduint uh, simplement a un estudi del programa del programa partidari i uh -huh. això és el que s'ensenyava és a dir, uh, s'apigua el programa del, del partit del partit que fos no? i més, en, més ençà encara, encara s'ha donat un pas enrere i s'ha passat d'estudiar el programa estudiar el programa electoral, ja no el programa partidari sinó l'electoral. I per tant les escoles partidàries existents avui de qualsevol formació política el que es dediquen és a conèixer bé el programa electoral del partit corresponent. I per tant això s'allunya molt de tot el que ha de ser una visió de totalitat, una visió del món, una reflexió entorn als aspectes més importants que ens poden una mica que ens poden tocar, no? Seria donar tots, eines tots. perquè es fes una anàlisi propi, no? Des d'una perspectiva... Que, i... Això és el que pretenem nosaltres, mm -hmm. és a dir, és no tant, eh, en fi, explicar un programa determinat, sinó anar el, els orígens, anar als arrels de tot el pensament, del pensament ideològic, pensament polític, pensament revolucionari i tal, perquè hom avui pugui fer servir tot, eh, tots aquests elements amb la seva lluita quotidiana allà on estigui. És a dir, tant si està en una organització social com si està en una organització sindical, política, etc. No? D'acord, doncs anem una mica a aquesta xerrada que véns a fer. Uh -huh. Suposo que ens podries parlar de moltíssimes coses, però no tindríem temps, potser més endavant podem fer un... altres xerrades i entrevistes, però comentàvem abans de fer doncs això, no? com una introducció al voltant de d'aquest títol de la xerrada, no? que és Naturalesa i causes de la crisi, amb una visió una mica històrica. No? Abans et remuntaves una mica al segle XVIII, pot comença no, per a parlar de la crisi? remuntava al segle XVII. XVII. Que és una, fi, la primera gran crisi que està documentada, no? la famosa crisi dels tulipans a Holanda. No? Holanda era un país molt ric, hi havia molta pela i tal, en fi, havia tingut l'hegemonia econòmica durant, en fi, durant, durant molts anys del comerç mundial, i va aparèixer un fenomen que van portar tulipans, que eren de Turquia, fi, tenien el seu origen a Turquia, era una flor molt estranya perquè hi ha un fong que la fa canviar de, de color, és dir, el color no se sap, és dir, aquest fong és el que li dona un, un color especial i tal. I llavors es va començar a posar a la venda les cebes, les cebes de, les cebes de tulipà, i cada cop el preu anava pujant més i més i més i més i anava pujant i anava pujant el preu, fins que va arribar, no sé, que penso que es havien pagat fins i tot 90.000 90 florins per un, per un paquet de 90, de 90 cebes de tulipà. No? I el dir 90.000 florins, potser per fer una, una comparació, és que una tona de, de mantega valia 1.500 florins. Per què, per què us feu una idea de la bestiesa que es va arribar a fer? I, en fi? I es va començar, jo et compro una ceba, jo te'n compro una altra, i després quan es van acabar les cebes, es van començar a comprar les cebes que encara es tenien que plantar, que encara no existien, és a dir, es van comprar coses que no existien encara. I després es començaven, eh, eh, en fi, amb els, eh, amb els contractes de compra de les cebes, amb un paperet que deia jo compraré una ceba quan surti, doncs aquest paperet allavors servia per anar a demanar un crèdit a un banc, és dir, és un paper que deia jo compraré una ceba, i amb aquest paper s'anava a demanar un crèdit a un banc holandès i a, a canvi d'aquest paper donaven cènties per comprar més cebes que tampoc existien. Així, la bola a la bola va anar tirant, tirant, tirant, tirant, tirant, fins que em penso que va ser el 1637 que un lot de cebes no es va poder vendre i a partir d'aquí la gent que s'havia vengut la casa i tenia un grapat de cebes es va quedar amb les cebes i sense casa i els que van poder retirar-se a temps es van quedar amb totes les peles i sense cebes i amb totes les cases. Per tant, tampoc és una cosa tan diferent del que ha passat avui, que els bancs tenen totes les cases i la gent hipotecada resulta que no té casa. Per tant, això no és res nou, el que passa és la història del propi capitalisme. També la història que no ensenya els instituts, que no ensenya els col·legis, que no ensenyen les universitats. No? I una altra bombolla que va ser molt similar a la que hi ara va ser quan el 1860 es va aprovar el pla de, de l'eixample madrileny i els preus del sol rústic, que era rústic abans, es van començar a disparar una bestiesa, els preus de la vivenda també, van començar a, a construir pisos fins que es van donar adonar que no hi havia prou capacitat de compra pels pius que s'estaven construint i va haver un blum immobiliari que va ser l'inici de lo que va ser el barraquisme a Madrid que va durar fins fa molts pocs anys perquè molta gent havia vengut a la casa que tenia, a les seves terres i tal dels pobles al voltant de, al voltant de Madrid o de Castella per anar a treballar a la construcció i es van quedar sense feina i sense casa i llavors es ho van quedar sense res. L'inici del barraquisme va ser aquest. Llavors són com dos exemples històrics de, de les crisis que, de la crisi que tenim avui en dia. No? Sí, Totes tenen el seu origen. No? Un, un, un, una crisi és a dir, el capitalisme ha d'entrar en crisi permanentment, és dir, perquè depura, és dir, el capitalisme s'autodepura i amb cada crisi hi ha una depuració, eh, seguint la màxima d'Arvinista, no?, i de, de les teories d'Herbert Spencer, que diu que la societat ha d'estar regida pels més idonis, no?, és dir, la, la supervivència del més apte, que després ho va, ho va traslladar Darwin amb, seva, amb la seva teoria, no? Llavors, la teoria de d'Espenser és aquesta, és a dir, per tant, els més idonis són els que han de sobreviure i els que han de dirigir la societat. I, per tant, les crisis, és a dir, bueno, aquí fem net, eh, en tot cas, vull dir, acumulem, els que ja tenim molt, acumulem més, i, per tant, ens desempelleguem d'una certa competència que hi ha, és dir, tot, fi, seria llarg ara d'explicar, però una mica tot el que és del capitalisme inicial fins al, al capitalisme monopolista, Se, és una història de crisis permanents. Per tant, es podrà interpretar que les crisis interessen als capitalistes? Temen les crisis als capitalistes? Segons quins, sí. El capitalista més feble doncs la tem, perquè hi sortirà per ell sortirà perdent. Altres, no. Però, en tot cas, els que, els que controlen els sistemes... Eh, els grans sistemes econòmics mundials no temen les crisis. Eh, és dir, s'ha posat com un paradigma de, un paradigma d'especulador, que diuen el, eh, aquest hongarès, com, com es diu? No el Soros, el George Soros, i diuen que aquest és un especulador. Però quan un mira la, en fi, una mica la història de Soros, dius, bueno, però, i dels diners d'on els treu? No, no els treu d'especular, els treu de l'economia productiva. I aquí ha el primer tip de la qüestió. És dir, tota riquesa generada en el món és generada pel treball humà. Tota la riquesa existeix. El que passa és que hi ha una sèrie de gent, és dir, els capitalistes, el sistema, el capitalisme, que s'apropia de la major part d'aquesta riquesa. I la resta es queda amb les engrunes. Soros què és? És el latifundista, deu ser el més gran d'Amèrica Llatina és un dels principals accionistes de Monsanto. És dir, és el que controla els transgènics al món. Té més de 500.000 caps de bestiar Argentina. Té més de 250.000 hectàres a Argentina. És un home de que va, va aconseguir que els Estats Units aixequés la prohibició de la importació de carn argentina, és a dir, de la seva carn. És dir, però és clar, els pobres paons que treballen a les seves finques d'Argentina cobren molts pocs cèntims és dir, els que cultiven les grans finques de, de biodiesel, que té, fa producció d'esperit de, de vi, però bàsicament treballa amb soja, canya de sucre, palma i tal, i blat de moro, per fabricar biodiesel, és un dels més grans productors de biodièsel de, del món també. És dir, per tant, és l'economia productiva que li dona immensos recursos que després els dedica és tant el benefici que després el dedica a l'especulació, a comprar accions, això, o allò, comprar un banc, a comprar el que li doni la gana. No? Però l'origen no és l'especulació, l'origen és l'economia productiva. I aquesta economia productiva, qui la fa ferma? La fa ferma els obrers, els paons de les seves finques... Eh, Argentina, els treballadors de, en fi de les seves empreses de telefonia que controla eh, doncs, els països als països de l'Est i la pròpia Unió Soviètica, en fi, la red de caixers automàtics que té a Venezuela, per exemple, doncs les, els grans edificis que té al mig de São Paulo, etc etc etc. És una economia productiva, no especulativa. I avui en dia es dona la culpa d'aquesta crisi a l'economia especulativa i tu qüestionaves aquesta màxima, no? Bé, això, és un, un... això va sortir el primer, em de... penso que ho va plantejar molt obertament, ja fa deu fer 4 o 5 anys, va ser Sarkozy, el president francès, no? que va intentar fer una diferència entre l'economia la... real i l'economia especulativa deia que tot el que passava era per culpa dels especuladors que llavores els empresaris aquí el seu ressò eh, era durant Lleida el que va fer doncs, més, eh, ha fet més aquest discurs no? Dint nosaltres pobrets els de l'economia real som els que patim les conseqüències d'uns que estan especulant amb els nostres diners etc etc fan pujar els tipus d'interès etc etc etcva no? I llavores amb, amb això és llançar, un missatge molt clar, de dir escolteu vosaltres que treballeu a les empreses nostres productives heu de tenir en compte que nosaltres no som els responsables de la crisi, que la té una altra i per tant us crido a què sigueu mesurats, a què no reivindiqueu, a què accepteu les retallades, etc etc etc. Aquest és el kit de l'heació, Es parla d'economia especulativa per amagar per amagar un element bàsic que en tot cas marx amb això ho va estudiar molt bé, que és l'extracció de la plusv vàlua, que és d'on es genera tota la riquesa, tota la riquesa del capitalisme, és a dir que és l'extracció directa doncs, de, de l'esforç fet pels treballadors i una part molt important es queda a les butxaques dels, dels capitalistes. No? Peròè no es pot situar això d'aquesta manera tan clara perquè llavores la vaga general no seria el 29, seria cada dia fins al 29. Dlavores és clar no, no, no es pot situarixes i per tant, la burgesia té molt clar que el seu discurs una mica ha d'anar a, a, a fer sobreviure, a fer sobreviure els seu propi estatus. Tenimem compte que el capitalisme a més té un objectiu, és la seva pròpia autorreproducció. no té cap més objectiu. és a dir no, no produeix per cobrir necessitats socials, és a dir, produeix per multiplicar el capital invertit és dir, si no genera un benefici el capital invertit no li interessa ja sigui ni fer pa que és una necessitat social eh, ni fer, no sé, ni fer doncs, avions militars que no és cap necessitat social no? ara, si fer pa això li genera una multiplicació del seu capital, fa pa i si ha de fer, doncs, com, en fi, com construccions aeronàutiques, doncs, fer avions de combat, fer drones per anar a matar a qui sigui, a qualsevol part del món, també la fan perquè això és el que fa reproduir el seu capital. Per tant, no, no és fruit d'una inversió, d'una inversió que ajudi a millorar les condicions d'existència de la societat, sinó que millori les condicions de reproducció del propi capital. És el seu objectiu, no, no en té cap més. Llavors una mica és aquesta idea és la que jo intentaré explicar-la i tal. I el perquè es donen moments, de, eh, moments històrics en què el benefici baixa, hi ha un descens del benefici que és real, i perquè en altres moments eh, s'incrementa el benefici, perquè en alguns moments la inversió eh, està més o menys paral·lela al benefici i en altres moments hi ha una divergència entre benefici i inversió. En fi, i aquí hi ha, en fi, serà una mica el nuc de la, de la xerrada que faré, que faré avui. Al voltant d'això que deies es diu des del discurs del poder que si no hi hagués empresaris o emprenedors l'economia no funcionaria. No ho sé, perquè diuen que fa 100 milions d'anys que existim no? en aquest planeta llavors empresaris i emprenedors i empresaris com a tal vull dir, fa no sé, 500 anys potser, no? i per tant el rest bé ha existit la societat i per tant no ha pas passat res no? vull dir que no, això no, no, té, cap, no, no té cap sentit no? i també es diu que són els que més arrisquen no? en aquestes situacions, que hem de ser comprensius, no? els de la força de treball perquè ells són els que arrisquen. Bé, arrisquen el capital. El problema és el capital d'on surt. Mm -hmm. És dir, el naixement del capital d'on surt. Podríem entrar ara en una, una valoració històrica no, de, del que és l'acumulació primitiva, d'on neixen els primers capitals. No? En fi, neixen simplement o de, la, o de la rapinya o de les guerres o d'això. És a dir, que es fan no? els grans capitals eh, s'acumulen a partir a partir de a partir de fets innobles, immorals. Aquest és l'inici propi del propi capitalisme, aquí a Europa, no? que és allà on, on neix l'eix vertebrador no? del capitalisme que coneixem i tal i posteriorment les diferents escoles que hi ha hagut d'economia. De, no? Però avui ha arribat a una complexitat tal, a una complexitat tal, de que el que en un moment fins i tot Marx en el segle XIX havia parlat com un element important que és la, la creació de valors d'ús dir i fins i tot doncs, la gent que creava elements de valor, eh, valor d'ús que era per utilitzar i coses que servien en aquest moment s'ha de posar en dubte fins i tot el mateix concepte de valor d'ús perquè avui és la propaganda la que crea la necessitat d'un producte no la societat que la demani Mm -hmm. És dir, és el propi capitalisme que està creant unes necessitats a la pròpia societat perquè aquesta societat consumeixi el que ells han de produir i reproduir. I per tant s'arriba a, a una situació d'una esquizofrènia immensa que per tant vull dir, implica, si ha sigut sempre racional el capitalisme, en el moment que estem vivint encara no és molt més, no? El capitalisme o neoliberalisme actual està més consolidat que mai en la història, no? probablement a nivell dinculcat i assumit per, per la població, sobretot doncs, per la classe obrera abans comentàvem, no? com és que en el context actual ha estat tan assumit aquesta dependència, dim, no? d'aquest De, sistema econòmic. Mm, jo em penso que no. Jo en penso que no. avu hi ha més resistència que mai al capitalisme en el món. El que passa que des d'aquí de, eh, hem tingut la mirada molt posada a dintre casa nostra, és a dir com si el món s'acabés a les fronteres d'Europa. No? I per tant aquí, doncs, bueno, fins i tot l'esquerra eh, tradicional i tal, ha estudiat molt les lluites obreres a l'enfrontament de classe a Europa no? en fi, eh, tant, tant aquí a Catalunya, com a Espanya, via França, a Alemanya, a Anglaterra, etc. No? a Itàlia i tal. No? Però el món és un tot. Jo diria que avui hi ha un desplaçament un desplaçament de la lluita de classes del centre dels centres imperialistes, que pot ser Estats Units, Europa i Japó, cap al que se'n deia la perifèria. I avui hi ha grans enfrontaments de classe a Argentina, a Brasil, a la Índia, a Xina. És a dir, estem parlant de països que tripliquen la població d'Europa, Estats Units i Japó. Uh -huh. Per tant, cada dia hi ha més proletariates, hi ha més, més gent proletaritzada en el món que abans eren camparols i s'han passat en tot cas el, el, el treball industrial. El que passa és que ja no estan a Europa. Ja no estan a Estats Units. Estan a Àsia, estan en Amèrica del Sud o estan a Àfrica. I per tant, la lluita de classes s'està lliurant en un altre context. I per tant, aquí, doncs ens haurem de plantejar, vull dir, quin paper juguem amb tot això, perquè durant molts anys, eh, hem sigut uns assistents passius al que ha sigut la, a l'expoli del Tercer Munt. No? I, per tant, vulguem que no, el pacte ja signat a finals del segle XIX, a, bàsicament a Alemanya, a l'època de Bismarck i tal, no? amb la socialdemocràcia i tot plegat, és a dir, oi, te, com diu Ballerstein, eh, eh, eh, es va prometre als treballadors eh, europeus tres coses. Una... El dret al vot, la segona l'estat del benestar i la tercera una doble nacionalitat, la del país en què residies i la del color de la pell. I en canvi, a canvi d'això doncs, tenies unes certes garanties, tenies una seguretat social, tenies un contracte de treball, tenies una certa jubilació, tenies en fi, un estat de, una assistència social, etc. No? És dir, el que se'n diu estat del benestar. Esclar, això ha durat mentre es donava molt a poca gent però quan s'ha tingut que donar una mica a molta gent, és a dir, a la resta del món que també han reclamat que volen una part d'això si no tot, una part d'això llavors això afecta els beneficis empresarials els beneficis del capital es veuen afectar, perquè no, donar molt a 600 milions o a 700 milions d'habitants del planeta, bueno ho podem passar, ara donar poc a 5.300 milions, ja no. Volem I per... a d'obre barat algun lloc, no? <ríe> Volem a d'obre barat. I per tant, com que també s'estan espavilant amb altres indrets del món, doncs, com deia Underfranc als anys 70, diu, quan, eh, quan s'acabi o quan plantin cara als països del tercer món, us tocarà el rebre a vosaltres si ara no hi voleu fer res. Mm. I ens està tocant en aquest moment. I abans parlaves d'un altre pacte social, que és el pacte social que es va fer aquí a... Durant la, no? durant la transició, que també creus que és molt important per explicar el, el com estem avui i aquí, no? a aquest nivell de... Sí, és, eh, bueno, jo, jo t'he parlat dels pactes de la Moncloa, no? sí. de l'any de l'any 77, no? perquè va ser, un, va ser molt gràfic, no? els pactes de la Moncloa, amb la signatura de tots els partits eh, polítics en aquell moment, més o menys que tenia una certa força, no? aquí en aquest país i es va, el primer que es va fer és trencar la seguretat social amb 50 trossos, no? Bueno, 50 no, 4, no? és a dir, que era un, un, un cos únic el van dividir en 4, en 4 segments, no? l ins, l l no? a l'INS, l'INSERSO, a l'INSALUT i a l'INEM, cada un amb el seu pressupost, amb les seves coses i tal. I segona, doncs, que van signar que tenia que, que rebaixar les despeses de la seguretat social. I a continuació, com a concessió als empresaris, és a dir, es van, es van rebaixar les quotes patronals i es van incrementar les quotes obrers. És a dir, es va fer un traspàs, una transferència neta de capitals com lo de la deuta externa del tercer món. No? Va ser una transferència neta de, de, de, dels recursos de, dels obrers cap, a, a, cap als empresaris. No? El segon element va ser la liberalització del mercat de capitals de totes les finances d'aquest país, i el tercer va ser el tema de la contractació temporal, que ja es va signar en aquell moment, és dir, que això milloraria l'ocupació, etc, etc cosa que del 77 fins ara veiem que no ha sigut així, per tant són tres elements que ara es tornen a reproduir, es diu que la seguretat social és una gran càrrega, una cosa que no es pot aguantar, que per tant s'ha de, de posar no sé quants impostos, s'ha de reestructurar, etc, etc el tema de la contractació temporal encara més de del que ja tenim per tant, continuen en el mateix camí i amb el, amb el que és el mercat de capitals que en diuen dir, amb el sistema financer encara molta més, molta més llibertat que abans sí, estem veient les bestieses que estan fent els bancs que compren deute al Banc Central Europeu un 1% i llavors compren deute extern deute espanyol un 5% el negoci és net no tenen per què preocupar-se Llavors, això va ser un dels aspectes econòmics, però després hi va haver l'aspecte social, l'aspecte polític, l'aspecte ideològic. Un d'ells va ser l'amnistia, l'amnistia que no tant per el que em va afectar a mi, que jo estava, en fi, estava encara pendent de judici, no? vaig sortir a la presó del 75, a mi em va afectar l'amnistia, al meu pare també, el van tornar a readmetre a la Pirell i a Manresa, que el havien acomiadat l'any 59, quan el van ficar a la presó, però això no era l'important. És a dir, l'important de l'amnistia és que tot, tota la repressió franquista, tot el, que havia sigut, tot el que havia sigut la repressió durant 40 anys, va quedar sense que ningú la pogués tocar. És dir, aquest va ser el cos és a dir, a canvi d'uns quants que van poder tornar al seu lloc de treball i tal, o alguns que, en fi, ens van, ens van arxivar la causa i tal, el fet fonamental és que no es va poder, i els morts que hi van haver, i els torturats, i els empresonats durant 40 anys. No demanar comptes d'això. No demanar comptes d'això, l'acceptació total de la monarquia, per tant, la renúncia a qualsevol concepte republicà, i al mateix temps l'acceptació que això no es traduiria en el que és la transmissió de coneixement. Els llibres de texta, etc, vull dir, tot el sistema educatiu formal no intervindria res del que havia sigut en aquest país a l'enderrocar un sistema democràtic elegit per la població que havia sigut la república. No? És a dir, per tant, tot això durant dues generacions, fins que no es van inventar el tema aquest de la memòria històrica, vull dir, no ha sortit. I quan s'han inventat el de la memòria històrica, s'ho han inventat, si us llegit el decret algun dia valdria la pena que a la ràdio el llegissiu en eh, tot el decret de llei de memòria històrica, ni un sol cop hi ha menció a la paraula república per tant, quina memòria històrica ha de ser eh, si no, no es reconeix la república i es planteja que en fi, eh, que tan tan il·lícits van ser els actes d'un cantó com d'un altre què és això? és a dir, una, una llei de memòria històrica que equipara equipara vull dir, un sistema democràtic, democràticament eh, elegit, ara que fan tanta propaganda de les eleccions i tal, amb, amb un, alçament, un alçament militar, en tot cas de tipus feixista, de l'obligarquia financera i terratinent espanyola, emparada i, i recolzada per, per l'Alemanya nazi i tal. No? És dir, tot I... això s'ha oblidat. Llavors, aquest oblit, l'oblit també de la lluita de classes... La signatura dels grans pactes socials de l'any de l'any 80 i l'any 81, a l'Acord Nacional d'Ocupació, a l'Acord Marc interconfederal, a l'Acord interconfederal, etc, ja van situar elements, van situar elements no gaire diferents dels que avui veiem reflectits amb aquestes normes que hi ha. És a dir, els primers despenjaments d'empresa es van signar ja a l'any 1980. A l'acord Marc interconfederal tenia una clàusula que deia els acords dels convenis col·lectius no seran aplicables és a dir, els increments salarials no seran aplicables a aquelles empreses que tinguin pèrdues comptables per tant, tampoc és res nou mm. ara, quantitativament es diu, bueno, si hi ha previsions de tenir pèrdues, no cal que apliquin increments de conveni, diu la nova modificació que han fet però el despengiment, el concepte com a tal ja es va, es va fer palès el concepte aquest l'any 80 motiu del qual va ser que, en fi Uh, jo per exemple vaig ser un dels expulsats de comissions obreres per negar-nos a signar que en aquell moment estàvem negociant el conveni provincial de Metall de Barcelona de signar el conveni de Metall de Barcelona amb la clàusula de despenjament no? i davant de totes aquestes coses avui estem bastant desarmats no? davant d'aquestes agressions del capital sí, però també hi ha un element significativament nou i és que la gent de la meva generació ha fet una miqueta més joves uh, han viscut uh, aquest oblit com una cosa amagada, no? és a dir, no, no hi ha hagut una transmissió oral, per dir-ho així, ni, ni de cap tipus, no? i s'ha desfet el teixit associatiu. En aquell moment es recomposa el teixit associatiu, és a s'està recomposant. Poder d'una manera diferent del que, havia, del que havia estat als anys 70, per exemple, quan la, la lluita contra la dictadura, d'una manera nova, però els temps també canvien, i per tant, i la lluita de classes tampoc és una cosa estàtica, i no sempre també té la mateixa configuració, sinó que també canvia amb el temps en funció de que estan canviant les, les circumstàncies històriques. I per tant jo tampoc és que estigui, en fi, no, no estic gens desencisat no, amb el que està passant, és dir, milers de joves avui estan sortint al carrer, ho hem vist fa quatre dies a València, per exemple, i són joves, són de 14, 15, 16 anys, que diuen no ens agrada tot això. M'imagino que no els agrada ni el sistema educatiu, ni els hi agrada el, el, el futur que, que tenen per davant, ni els hi agraden certs autoritarismes, ni els hi agraden moltíssimes coses. I per tant s'està recomposant tota una cosa diferent, nova, el moviment dels indignats, amb les seves mancances, amb els seus lius, amb les seves coses, però són un rebuig social que necessitarà vull dir, el seu temps per la seva articulació, i ja veurem quines formes organitzatives, tampoc serviran les velles formes organitzatives, perquè la societat està canviant, d'una societat amb un, un 35-40% o gairebé un 50% de treballadors a la indústria, amb grans indústries, piramidals i tal, amb unes organitzacions internes, polítiques o sindicals també piramidals i tal, es passa una fragmentació, també amb empreses molt petitones, sectors serveis i tal, i tot això està canviant. Però jo veig que una part molt important de la joventut vull dir, està reeixint de nou i no està fins i tot, jo diria, que no està impregnada de certs vicis que fins i tot la generació a la que jo pertany encara tenim. No? I per tant jo estic molt, molt content en aquest aspecte i no soc gens pessimista. Sents que et vas quedar una mica sol en la teva generació, en aquest sentit, eh? Mm, no, no, sol no, sol no, no, no em vaig quedar sol. Potser perquè havia intentat tenir una visió molt més global, no? És dir, no tant de, de, de que el món a jo estava, o en un sindicat, etc., o un partit, era tot el món que jo tenia. Sinó que no sé, jo tenia una visió molt més ampla del, del món i per tant això pues, bueno, és una batalla perduda. No tan... jo, jo estic convençut que vam perdre i per tant l'acceptar la derrota és també una cosa important a dir, el, el que per mi és molt fotut és voler convertir una derrota en victòria yeah. que és el que han fet per exemple l'esquerra després de signar cada pacte social diu hem guanyat no sé què hem guanyat si Ruta que ens han fotut part del lo que teníem, no? És clar, llavores acceptar la derrota és simplement acceptar que en un moment donat de la història no tens prou força i per tant, la derrota és una cosa lògica que ve al d'aquesta manca d'aquesta manca de força i ja està i vol dir que has de recuperar forces per tornar per tornar-te a posar doncs a la brega i poder guanyar en un, un altre moment. Vull dir, no és tan, un, no és tan un, una idea de quedar-se uh -huh. de quedar-se sol. No? Bé, no, ho dic perquè potser també hem parlat amb altra gent no? de, de la teva generació aquí i, i al final no són tan pocs no? els que, tot i que igual dóna la sensació potser, dels que hem vingut enrere, no? que, que us veu rendir, no? com a generació parlo, evidentment, sí, sí, sí doncs potser no és això, no? sinó que bueno, potser una explicació és aquesta. No? S'accepta la derrota i la lluita continua, no? d'alguna manera. No. Mm -hmm. Sí, sí, el més fotut és, en fi, és voler transformar una, una, una derrota en victòria, vull dir, perquè això és fals, mm -hmm. i per tant és a partir d'aquesta falsetat que llavors es continua operant, i per tant no pots superar mai bé si és que parteixes d'una base falsa. No? Doncs anem a les propostes. Tens alguna proposta, tu, social, política, que creguis que s'ha d'afrontar d'aquí en endavant. Per exemple, en aquest nou context polític no, de la classe obrera tan segregada, per exemple, eh, potser avui la lluita no està... Abans parlàvem de la vaga general que, que tenim d'aquí uns dies, no? Potser el que va representar una vaga general, que era una eina de lluita, avui ja, ja no significa el mateix, no? O potser la lluita sindical a les fàbriques no té la mateixa incidència social, no és un arma tan gran com havia sigut abans, no? Quines són aquestes noves formes? pot ser, pot ser una, un, una arma bona Jo em penso que és una arma bona, la vaga general però tindrà unes característiques diferents és dir no hi ha grans empreses vull dir que que arrosseguin per dir-' ho així a la, a la resta però hi ha tot un sector que podíem dir informal o de tota mena, un sector social que s'ha d'afegir a la vaga no podem entendre la vaga només en el sentit corporatiu, és a dir, del treballador sindicat amb una nòmina fixa, és dir, un contracte fix, en fi, un contracte indefinit, amb una nòmina, etc. Avui hem d'entendre el context de vaga general d'una altra manera, molt més ampla, amb participació d'amplis sectors socials. Abans parlàvem de vaga social, no? De la vaga social, per exemple. Uh -huh. no? Les articulacions organitzatives, jo no m'atreveixo a dir-t'ho. Jo t'enganyaria si et digués que tinc propostes i no les tinc. No les tinc. Jo veig que apunten propostes diferents. I n'hi ha de, de, de mil formes diferents no? i cada col·lectiu apunta les seves. i jo em penso que es tracta és un, és un treball, treball d'acostament de col·lectius, antisistema bàsicament perquè acostin les seves propostes, les seves formulacions, les seves formes de lluita i tal, sense descartar-ne cap, és a dir una estructura que passi de, la, de lo que era una estructura molt piramidal, una estructura i em penso organitzativa molt més horitzontal molt més horitzontal i la fragmentació que en tot cas hi ha hagut també, de mil de, de, de col·lectius, de grups, etc jo em penso que s'ha de treballar cap a una tendència a la unificació, dir, a la conjunció si no orgànica en principi com a mínim doncs de, de lluita i tal, no? és a dir, en moments determinats i això acostarà, farà acostar, acostar posicions la meva, la meva il·lusió seria doncs, que en fi una mica que es tornés a el que havia sigut en algun moment donat la, la perspectiva de la de la primera internacional comunista. No? Mm. És dir on comunistes, anarquistes, socialistes i tal. És dir, fos un front comú contra, mm. contra el capital. No? I per tant, amb això tenim encara molt camí, molt, molt camí per córrer. Però és una, és una proposta, és aquesta la proposta, no crec que n'hi hagi cap més. I ja que estem una mica, amb una vessant ser un punt més ideològica també, eh, em sembla molt interessant que els que en algun moment veu creure, no sé en el teu cas, no? però els, que, els comunistes de fa 20, 30 anys, 40 anys, el paper de la Unió Soviètica i el bloc de l'Est i com va acabar tot, com s'analitza, no? Bueno, jo faig una, una de les classes que faig que la Universitat Comunista és eh, és precisament entorn a això, a no? la involució econòmica en l'est europeu i la URSS. No? La involució, eh, pregunto jo. No? Faig com una pregunta, no? és una involució. Jo potser vaig tenir la sort que... Vaig poder estar a la Unió Soviètica i vai estar un temps estudiant a l'Escola Central de Quadres del Partit Comunista de la Unió Soviètica, també que està sis mesos i tal, en un moment de gairebé de desfeta no?, en l'any 86. A llavor tot això em va donar una, una visió de lo que havia estat, de lo que haguera pogut estar, de lo que havia sigut en realitat i de lo que seria al cap d'un temps i per tant potser quan es va desintegrar no em va causar un gran dol perquè havia intentat aprofundir sense, ser, per així, un, sense voler tenir els ulls tancats no? a el que estava passant, vaig viure, tot un debat que hi havia allà dins important i tot un procés que es havia fet, que després ho vaig, en tot cas, en fi que ho vaig eixamplar, vaig intentar eixemplar els meus coneixements amb altres formes de pensar d'altres indrets del món, és dir, no només de l'ortodòxia soviètica, sinó de la heterodòxia de, de marxistes d'arreu del món. Això també em va obrir una mica més els ulls. i, i el que va passar, n'han doncs, eh, pagat molt, doncs clar, va ser un procés, si no va ser una cosa d'un any, no és que Gorbatxo fos un traïdor, no, cosa d'aquestes no, no hi ha traïdors. És dir, són processos històrics llargs, que en el moment d'una ruptura, en el moment d'un crac, és simplement l'acumulació, és allò com en un got i vas posant gotes d'aigua i vés a l'última gota, però en tot cas és que s'ha anat omplint. No? És dir, són elements de que seria llarg ara, mm. eh, però bueno, jo diria que comença des d'unes lectures sesgades, del propi marxisme i tal, hi ha molts marxismes també, cadascú va fer la seva interpretació, no? i de i de moments molt difícils, és a dir, jo tampoc sóc un gran crític, no sóc un crític de la, Unió, de la Unió Soviètica, perquè jo aquí no sé com ens ho arreglat, amb cap més país del món, exceptuant en tot cas Xina, de les característiques que hi havia en aquell moment, 140 milions de persones, un 80% pagesos, un 20% treballadors industrials, un país desfet en tot cas per la, per la primera guerra mundial, amb milers de morts al front, i després es troben amb un aïllament internacional total total que no tenien ni què menjar, amb una guerra civil que va durar dos anys, amb què s'hi van involucrar Anglaterra, França, totes les potències europees, i tenien que sortir i posteriorment tenien que donar menjar a 140 milions de persones. I què fer? Com fer-ho? Jo abans et comentava aquí que amb la perspectiva d'una Catalunya independent i sobirana, Eh, què menjaríem si es tanquen les fronteres? Vull dir, aquí només es queda el delta de l'Ebre, el delta del Llobregat i una mica de, de l'Empordà. que No tindríem ni menjar. Llavors, sumem això amb un bloqueig, situa un bloqueig total de tots els països del món i, i quina sortida tens. Vull dir, per tant, el comunisme de guerra que es va situar en el seu moment eh, va ser que no hi havia altra sortida i posteriorment doncs la nova política econòmica, la NEP, que se'n diu... Tampoc hi havia altra sortida perquè, si no, els pagesos no volien lleure els camps. No? I, posteriorment, en fi, tots uns desenvolupaments posteriors... Fi, és és complex mm -hmm. el tema. No? Jo, quan, va, eh, quan vaig veure que precisament s'acabava la Unió Soviètica, ja ho, ja ho veia, és quan me vaig, anar a viure, eh, vaig anar a Cuba, vaig viure cinc anys a Cuba, vaig viure els períodes més difícils... No? De, del famós període espacial, quan també la Unió Soviètica es va desintegrar l'any 89 i vaig estar fins gairebé al 95, amb un moment també molt extremadament difícil que no hi havia res per menjar també un bloqueig no hi havia diners el 80 85% de l'intercanvi comercial es feia amb el Kame va desaparèixer el came i va viure una situació molt difícil no? és dir, hi havia arroz no hi havia gran cosa més Llavors, vistes aquestes experiències històriques, tu creus que hi ha una solució mundial, no? Perquè tots els plantejaments econòmics els has fet des d'una perspectiva mundial, internacionalista. Tu creus que hi ha una solució, una proposta econòmica que pugui garantir un benestar a nivell mundial mínim? Sí jo, jo continuo creient amb el, el socialisme i amb el comunisme, és dir perquè per mi comunisme és construir el comú, és dir construir el comú, construir-lo de tots. I per tant, això no es pot fer sobre la base de què un s'apropin de la immensa majoria de, de la riquesa i dels beneficis que generen amb el treball. Per tant, el que ha tingut de bo? malgrat tots els defectes que hi hagi pogut haver a la Unió Soviètica, Cuba, Xina, a Mongòlia, allà on sigui, no? a l'Europa de l'est i tal, hi havia un sistema de redistribució que no permetia que uns s'enriquissin molt a costa dels altres. També hi havia diferències, jo no vull negar-ho, no? però en tot cas hi havia un sistema de distribució. És a dir, la gent no es menjava una a l'altra pel simple fet d'acumular capital. I per tant això ja és un element bo que s'ha de mantenir amb qualsevol proposta, qualsevol projecte que hi hagi. I en aquest aspecte, jo em penso que fins i tot des de la l'Avesant anarquista hi han propostes en aquest moment de planificació econòmica certament interessants. És a dir, tota la documentació que, que vam presentar, doncs una colla d'economistes llibertaris nord-americans i canadencs en, en la celebració del centenari de la CNT aquí, són certament interessants. No? És tot un bloc de propostes i tal com ha de ser la planificació, com s'entén i tal. En fi, jo discutiria alguns termes i tal, però com a mínim, si hi ha propostes, no? s'estan fent propostes. No? L'altra cosa és el tema, del, el tema del poder, perquè el capitalisme no caurà sol, això també jo estic convençut, entrarà en crisi permanent, es recomposarà, si convé, faran una altra guerra, perquè no els importa, vull dir, si poden fer beneficis sense guerra, millor ara, si han de fer una guerra tampoc s'hi miren gaire vull dir que tampoc no, no, no, tenen, no tenen tranyes aquesta gent, no? I per tant ja veurem què ens depara el futur art. sol no caurà si no l'empanyem. Mm. i per tant cada col·lectiu que s'enfronti al sistema cada associació que s'enfronti al sistema cada treballador que s'enfronti vull dir, contra l'explotació cada dona vull dir, que, que s'enfronti contra un sistema patriarcal i machista qualsevol jove que s'enfronti a un autoritarisme vull dir, anacrònic tot això s'enfronta en el sistema capitalista. Per tant, jo ho veig des de tots els àmbits, no només des de l'empresa, del sindicat, d'aquesta lluita de classe, sinó molt més global, una lluita a nivell societari, contra tots els diferents aspectes del capitalisme que els tenim impregnats a cada un dels punts de la nostra, de la nostra societat. No? I per aquí ja ho veient. No sóc futurista, jo puc més o menys analitzar el que ha passat ara. Jo em guardaré molt de dir què passarà demà o demà passant, no? Molt bé, doncs aquí tenim uns quants companys i companya escoltant-nos i no sé si teniu alguna pregunta per ell, però en tot cas, com que tens una xerrada aquí una estona, ho deixarem aquí, però crec que ens agradaria convidar-te altres dies per parlar potser més monogràficament de diferents temes que, en els quals està molt bé profunditzar. No? Bueno, jo estic a la vostra disposició i, en fi, moltes gràcies pel vostre programa i us felicito en tot cas i que ho pugueu mantenir i que ho tireu endavant i que sigui també aquesta emisora una eina de lluita contra el capitalisme. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. a tu. I abans de despedir-nos, abans t'he demanat que ens suggericis algun tema musical... Ah, sí. i ens has parlat d'una autora boliviana busqueu no? una cançó de la Violeta Parra o, o d'algun grup de música, si tenia ho deia jo, de Bolívia uh -huh. d'algun grup quechua i tal no sé si ho tendreu, tampoc és fàcil ho, ho trobareu, doncs jo jo sí que m'agradaria que ho poséssiu més que tot en, pensant en una, en una dona que es va morir que es va morir ahir abans d'ahir, si no recordo, ahir, abans d'ahir a Bolívia, que és Domitila Tchungara, Domitila, Domitila Barrios de Chungara. que jo vaig tenir la sort de conèixer-la l'any 1997, quan em van convidar a la Universitat de Cochabamba, eh, en el 30 aniversari de l'assassinat del Txer. I aquesta dona havia sigut, eh, és una, miner, una filla de miners, havia sigut Palliri, les dones que van amb una maceta a trencar i a recollir la brossa de lo que surt de les, de les mines és una dona que té hi ha dos llibres escrits sobre ella impressionants, testimonis impressionants del que ella va passar. Eh, es diu Si me permiten hablar, i l'altre, aquí també en Jo us el recomano, i si algú escolta, si el, vol, si el vol llegir, estan aïdats per segle XXI. I aquesta dona mm, va ser presidenta de les Ames de Caça de Bolívia, a Mas de Casa allà eren les dones dels miners, és dir, que ningú pensi que sigui una cosa. I van jugar un paper molt important en totes les vagues mineres, ella va ser, eh, va ser testimoni presencial de la, de la gran matança de miners del, de la nit de Sant Joan del 24 de juny de 1967, eh, a la mina Secla XX, que és allà on vivia allà on vivia ella. Jo la vaig conèixer la vaig conèixer, doncs, a, a, a Vallagrande quan, quan va a Castellà i després la vaig anar a veure a casa seva, eh, vivia aquí a Collo, a prop, de, a prop de Cotxabamba i tenia muntat una escola que és de les coses que volguem que no entronquem la Universitat Comunista dels Països Catalans no? d'una manera o d'altra no? tenia eh, una cosa que se'n deia l'Escola Mòbil Domitila Escuela mòbil d'Omitila. Escuela mòbil és perquè, com que allà no podien anar a cursos i els índios, no podien, els camperols no podien anar a cursos o no sé on, ni desplaçar-se gaire, en tot cas la d'Omitila i un grupet més es desplaçaven allà on hi havia els miners, allà on hi havia els camperols i tenien un curs, feien uns tallarets petits d'economia i de història. Explicar la història de Bolívia des de els orígens, el perquè de la colonització, què havia passat amb la colonització, amb la supeditció a Estats Units, amb les riqueses del país, què estava passant la lluita minera a Bolívia, la lluita a Camparola, la lluita dels indis, etc etc etc la història que no estava reflectida en els llibres de text tampoc. i els nens quètxoes, guaaimars, els nens i nenes no, no podien llegir la seva pròpia història, ella l'anava a explicar. perquè ella partia d'una reflexió. Ella deia, com és que ens maten els nostres fills? Ella em va dir, la meva pregunta que m'he fet és per què els nostres fills ens disparen, perquè són els soldats, és l'exèrcit, són els nostres fills, com és que ens disparen a nosaltres? Diu, això és perquè no, no, no hem sapigut educar-los bé. Per tant, almenys ara els, jo tinc ganes d'explicar-los-hi què ha passat jo, la meva lluita, la història de les lluites mineres a Bolívia, però més enrere, les lluites de tots els nostres abans passats mm. per alliberar-nos de qualsevol tipus d'explotació. De, Diu, potser d'aquesta manera, a llavores els soldats a comptes de tirar cap a nosaltres, tiraran cap a un altre lloc. I el projecte seu, l'escola mòbil d'Omitila, l'ha mantingut fins ara que fins ara que s'ha mort, s'ha eixamplat i tal, no? És dir, per tant, jo em recordo aquesta dona, que me n'alegro molt, perquè una gran lluitadora, una gran combatent, i el Evo Morales va declarar tres dies de, de dol nacional per la seva mort. Mm. Bé, això és un... Jo també me n'alegro i dono gràcies al president d'Evo Morales per haver fet aquest gesto amb una gran lluitadora minera que no no, no, no... no es passa això cada dia en els països del món, no? I per això és que demanava, si tenia una cançó, en tot cas que fer referència a ella i si no la trobeu, doncs... Eh, Eh, en fi, alguna de la Violeta Parra que també eh, cantava pels miners no? Molt bé, doncs amb aquest homenatge a la Domitila, Moltes a la Violeta Parra eh? i a tota l'altra gent ens despedim salut, merci Moltes gràcies a vosaltres Hemos vivido primero la, la dictadura de Barrientos que nos ha arrebatado mitad de nuestro salario a los obreros hemos vivido la, este, la, la masacre de Sant Juan la mensaje de septiembre con Barriens fue muy cruel, y en esa temporada había muy presa, ¿no? Después viene la dictadura de Bágancer, y finalmente viene de García Mesa. García Mesa expulsa incluso a mis hijos, una niña de cuatro años con la etiqueta de terrorista, ¿no? Entonces, eh, en realidad, las dictaduras militares jamás han respetado la vida de los seres humanos, ni siquiera de los niños y menos de los religiosos no imagínense que ellos que hablan de Dios siempre su, su boca se les vuelve pero dulce cuando se habla de Dios y sin embargo cuando un religioso no está de acuerdo con ellos, no vacilan en matarlo como han hecho con espinar yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo y no tomo la guitarra conseguir un aplauso chocando la diferencia que hay de lo cierto a lo falso de lo contrario no canto les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante atención el auditorio que va a tragarse el purgante ahora que celebramos el es un calmante Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido y el pueblo amando la patria y tan mal correspondido el emblema por testigo En comando importa y color las cadenas con algo así desarmado en plaza y en alameda y al frente de las iglesias los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta porque su mirada turbia su sangre de mala fiesta profano suenan tambores clarinas Dolorosa la retreta Afirmo señor ministro que se murió la verdad Hoy día se juren falso Por puro gusto nomás Engañan al inocente sin ni una necesidad Y arriba la libertad Ahí pasa el señor vicario con su Bendita. ¿Podría su santidad oírme una palabrita? Los niños andan con hambre, le dan una medalita o bien una banderita Por eso su señorita dice el sabio Salomón Hay descontento en el cielo, Ya no florece el copihuey y no canta el picaflor, centenario de dolor. Un caballero pudiente agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su cadilla, hueca de oro y libertad. arriba alumbra la luna con tan amarga verdad. La vivienda de la Luisa que espera maternidad, sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. La Luisa no tiene casa ni un cantando está por un reguero de sangre mañana ir a Alcadilla de Camarga Nacional, la fecha más resalta de la bandera va flamear, la Luisa no tiene casa, la parada militar y si va al parque la Luisa a Triste Nacional Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad Cueca larga militar